Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada wajah kalian dan amal kalian dan sesungguhnya Allah melihat apa yang ada di dalam hati kalian dan niat kalian dan ini adalah salah satu tarbiyah yang sangat dalam Ketika Allah menginginkan hati itu terlihat indah Ketika hati itu menginginkan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka disitulah letak rahmat Allah berbijar di dalam hati setiap amba Yang sekian banyak berkuat dosa di antara siang dan malam Yang telah banyak lalai dari setiap keadaannya Allah menawarkan dengan kalimat Inna la yanzuru ilah suarikum wa amalikum, wa inna ma yanzuru ilah kubikum maniatikum dan sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada wajah kalian atau perbuatan kalian maksudnya adalah bukan karena banyaknya maksiat atau salehnya, namun Allah melihat hati kalian dan niat kalian. Ketika seseorang hamba telah merasakan Perbuat dosa di antara siang dan malamnya kepada Allah Disitulah Allah mengharapkan ingin dilihat hambanya Dari hatinya dan juga dari niatnya Begitu juga ayat-ayat yang lain mengatakan La taknatu min rahmatillah Inna Allah ayagbiru al-dhunuba jami'ah Kul ya ibadiyalladina asrafu ala anfusihim La Laknatul min rahmatillah. Katakanlah, wahai hambaku, bagi mereka yang telah melampaui batas dalam berbuat maksiat dan dosa di antara siang dan malamnya, La laknatul min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa atas rahmatku, karena di situlah letak kasih sayang Allah bagi para pendosa penduduk bumi ini. Allah telah menawarkan kasih sayangnya berupa rahmat Dengan tawaran Allah dengan rahmat ini Allah mempersiapkan untuk hambanya Agar hambanya terampuni Dan begitu pula dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Alainna fil jasadim mulaghah Iza salahat salaha sairul jasad Woi lah pasadat pasadasa iril jasad ala wahyal galap sesungguhnya ketahuilah di dalam tubuh itu ada segumpal daging dan apabila daging itu baik maka baiklah seluruh tubuhnya dan apabila daging tersebut sakit maka sakitlah seluruh tubuhnya ala wahyal galap ketahuilah itu adalah sebuah hati yang mana hati ini adalah tempat memandang Allah subhanahu wa ta'ala Tempat mendapatkan hidayah dan curahan cawbik serta rahmatnya Disinilah letak kepedulian Allah bukan hanya kepada tubuh Namun kepada hati yang telah diistimewakan Allah subhanahu wa ta'ala Begitu pula yang dikatakan di dalam kitab nasa'i hud Al Al imam al-haddad Al-rahimahullahu ta'ala anhu waradah mengatakan di dalam kitab tersebut innal quluba baina isba'aini min asabi'ir rahman sesungguhnya hati itu berada di antara jari-jari Tuhan in sa'a wa in sa'a ketika Allah menyukai hati tersebut maka diluruskannya hati tersebut mendapatkan hidayah dan rahmat serta kenikmatan Ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai hati tersebut Maka bengkoklah hati tersebut tidak menemukan hidayah Maka disinilah letak keistimewaan sebuah hati Yang ketika hati itu dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala mulia Maka mulialah hamba tersebut dengan pandangan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Nabiullah Ibrahim berkata berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim berdoa nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim wahai Allah Janganlah engkau menghinakan aku di mana hari kebangkitan Yang mana hari tiada manfaat anak-anak beserta hartanya Illa man atollaha bigal bin salim Terkecuali hati yang lurus, yang terpatri, bangimani Dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbana la tazikulubana ba'da idhadaitana Wahab lana min ladun karahmatan Innaka antal wahab Wahai Tuhan kami Janganlah engkau sesatkan kami Setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami Yang telah engkau datang dari sisi rahmatmu Innaka antal wahab Dan sesungguhnya engkau mau memberikan karunia Inilah doa-doa yang telah dipanjatkan oleh para nabi dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala Sangat peduli dengan sebuah hati yang diinginkan Allah. Agar Allah memberikan, menuangkan rahmatnya, hidayah serta karunianya. Yang dijadikan, yang dijadikan sebagai gerbang keselamatan dunia dan juga gerbang akhirah. Dan juga abadil asyai min ta'ala al-galbul kasih. Dan ketahuilah. Sesuatu yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Qalb Al-Qasih Iaitu sesuatu yang sangat jauh dan dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah sebuah hati yang keras Yang mana hati sudah tidak mau menerima nasihat dari para ulama Nasihat yang sudah tidak mau didengarkan lagi Dan sulit untuk menerima kebenaran Inilah yang dikatakan Abu Abdul Ashyah, Inna Taala al Gasi. Di sinilah letak hati-hati yang celaka kelak di awal kekiamah yang tidak mendapatkan pertolongan dari Allah dan syafaat atas Nabi Muhammad SAW. Kalau hati sudah teracuni dengan berbagai macam racun dan penyakit-penyakit ini di kemudian hari, maka racun-racun hati ini banyak macamnya diantaranya yaitu ketika berlebihan banyak berbicara atau fudulul kalam yang dikatakan bahwa belumlah bisa istiqamah iman seseorang sebelum dia beristiqamah lisannya untuk ber berkata dengan perkataan yang baik dan mulia maka lurus dan istiqamahnya hati dalam memegang keimanan itu dimulai dari lisan yang istiqamah lisan yang istiqamah yang memuliakan dengan perkataan-perkataan yang bersumber dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah sang nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sekalian yaitu umatnya agar tidak banyak bicara tanpa disertai dengan perkataan yang mulia, disertai dengan perkataan yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akan mengakibatkan kerasnya hati kalau kita berpaling dari perkataan-perkataan yang baik dan mulia. Di dalam salah satu hadis Sahih, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbicara kepada sahabat yaitu Zainab radhiyallahu anhu wa arda. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata. Apakah engkau mau aku tunjukkan yang menjadi landasan itu semua yaitu ibadah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik ya Rasulullah mau maka jawab Mu'ad tersebut demikian kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan daripada hadisnya cekahlah ini sambil mengisyarahkan dengan jarinya pada mulutnya yaitu yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah lidah Lalu Muaz berkata, "Ya Rasulullah, apakah kita akan diminta tanggungjawabnya daripada apa yang kita ucapkan?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kamu wahai Muaz, tidaklah seseorang akan ditelungkupkan wajahnya dan dipunggungnya ke dalam neraka melainkan kerana hasil dari lisannya. Nauzubillahi summan nauzubillahi." Maka ada dua lubang yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Yaitu di antaranya adalah lidahnya dan kemaluan-kemaluannya. Berapa banyak manusia yang telah melepaskan daripada ucapan-ucapan ini yang membuat mereka lupa dan keras hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan peringatan dari Rasulullah SAW. Entah itu saling menggunjing, entah itu saling mengadu domba dan saling menjatuhkan yang disebabkan karena jabatan n'auzubillah summa n'auzubillahi innaa ilaaati yang penuh dengan kegelapan dan tanpa bimbingan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu juga dan tatkala Ubaid ut bin Amr bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah apakah sesuatu yang dapat menyelamatkan kita lalu dijawab oleh Nabi tahanlah olehmu adalah lidahmu lalu dalam keselamatan lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang dapat memberi jaminan padaku daripada apa yang ada di antara jenggot dan kumisnya yaitu maksudnya lisan dan kedua pahanya atau kemaluannya maka aku jamin untuknya surga maksudnya apa lidah ini digunakan atau difungsikan untuk hal terkecuali hal-hal yang mulia terkecuali hal-hal yang manfaat falyuqminu billahi wal yawmil akhir Fayyukul khairan, abliyasmud. Jikalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang mulia-mulia atau yang baik. Kalau tidak bisa dengan sesuatu yang baik untuk berbicara, maka tahanlah lidahmu, yaitu diam. Maksud dalam hadis di atas yaitu memelihara apa yang ada di antara kedua bibirnya, yaitu mulut dari perkataan yang tidak bermanfaat. Menjaga apa yang ada di antara keduanya apanya yaitu forzi atau yang diletakkan di tempat yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaminnya menjaminnya akan memasuk akan masuk ke dalam surga subhanallah mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang memelihara lidah kita dari suatu perkataan yang tidak bermanfaat amin amin Allahumma amin Takkala Rasulullah SAW kembali ke rumahnya dalam keadaan lapar dan pada saat itu memang hawanya sangat dingin Maka Nabi SAW ingin dibuatkan roti Takkala Siti Aisyah memberi kabar kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah sesungguhnya gandum kita ini sangat sedikit mungkin cukup untuk buat satu roti Buatkanlah ya Aisyah. Maka Siti Aisyah membuatkan roti yang terbuat dari kandung cuma hanya sepotong roti. Tak kalah sudah dibuatkan oleh Siti Aisyah menjadi sepotong roti. Maka tiba-tiba <tuh> masuklah seekor kambing dari milik tetangganya ketika... Seekor kambing melihat roti Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakannya, maka Aisyah sangat marah sekali ketika makanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dimakan oleh seekor kambing. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam mencegah daripada emosi Siti Aisyah yaitu marahnya kepada seekor kambing. Wahai Aisyah, jangan engkau caci maki kambing tersebut, biarlah aku memakan roti sisa daripada kambing makanan kambing tersebut subhanallah inilah akhlak sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan rahmat kepada kita sekalian yang diberikan contoh oleh Allah bahwasanya sifat rasul sallallahu alaihi wasallam Siti Aisyah istrinya dilarang untuk mencaci seekor binatang subhanallah bagaimana dengan kabar kita Sudahkah kita memfungsikan lidah kita untuk memelihara daripada perkara-perkara yang batil, perkara yang tidak manfaat. Nauzubillahi minauzubillah. Na Begitu pula banyak di zaman ini akhir zaman yang disebabkan karena kedudukan harta dan pangkat, manusia saling jatuh, menjatuhkan satu sama lain, saling menjatuhkan satu sama lain tidak peduli apa yang terjadi kelak di yaumil akhirah ini yang disebabkan karena kerasnya hati yang disebabkan karena dunia padahal kata Allah Subhanahu wa taala qul mata'ud dunia qalil katakanlah Wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kehidupan dunia itu sangat sedikit dan sebentar, maka peliharalah lidahnya. Maka ketika itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh yang diriwayatkan oleh Hasan bin Ali, karmullah wajhnya. Aku bertanya kepada pamanku Hind bin Abi Hala yang adalah seorang ahli dalam meriwayatkan tentang sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya beliau kepada Ceritakan kepada aku cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicara maka pamanku menjawab rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang banyak menanggung kesusahan beliau selalu berpikiran berpikir bahkan hampir tidak sempat beristirahat santai beliau lebih banyak diam tidak banyak berbicara beliau tidak berbicara yaitu terkecuali apabila perlu dan diperlukan membuka dan menutup pembicaraannya selalu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi pembicaraan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam padat dan penuh dengan makna. Kata-katanya jelas, tiada yang sia-sia dan tiada pula yang kurang dipahami. Dan beliau beliauﷺ banyak diriwayatkan bahwasanya memiliki sifat sangat lembut dan dermawan dan mudah untuk tersenyum kepada siapa sahaja. Tidak pernah berlagu kasar dan tidak pernah menghina sekalipun dengan hewan. Inilah kelembutan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diperlihatkan oleh hamba-Nya melalui Nabi kita Muhammad Muhammadﷺ. Tidaklah dunia menjadikannya marah dan tidak pula beliau marah karena dunia. Bila kebenaran dilanggar orang atau umatnya maka tiada sesuatu yang akan mampu menahan amarahnya sampai beliau dapat memenangkan kebenarannya atau menundukkannya. Dengan apa menundukkannya? Dengan akhlak. Akhlak itulah yang menundukkan setiap kegelapan. Inilah akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan kemampuan untuk meniru dan mengikuti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika beliau menunjuk sesuatu. Beliau itu menunjuk dengan tangan seutuhnya. Bukan hanya dengan satu jari. Ini adalah bentuk kemuliaan. Bukan hanya dengan satu jari namun seluruh jari. Beliau kagum. Beliau belikan tangan. Beliau balikan tangannya bila beliau bercakap-cakap beliau hubungkan tangan dan dipukulkan telapak tangan yang kanan ke perut ibu jarinya yang kiri begitu bila beliau marah beliau akan memalingkan wajahnya sedangkan bila beliau sedang dipejamkan matanya sebesar besar ketawanya hanya senyum bila beliau tertawa dan terlihat manis sekali bagaikan butiran sarga terlihat giginya yang putih Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah beruntunglah kita dijadikan umat yang terbaik Yaitu umat yang paling dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang telah diberikan berita ini kepada kita agar kita termuliakan. Tidaklah kita diizinkan untuk mendengar berita dari sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkecuali Allah ingin menengkatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi wajma'na wa haba balanah fi darikal firdaus ya rajwana ya rabbi kumpulkanlah kami bersama nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbi kumpulkanlah kami bersama nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbi kumpulkanlah kami bersama nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa sahabat tiba di suatu tempat yang bernama Zulam, Dhusalam antara Mekah dan Madinah, Dan bertemu dengan seorang wanita tua yang dikenal sebagai Ummu Ma'bad Nabi dan para sahabatnya sedang berada dalam keadaan prihatin Karena sudah tak memiliki bekal apapun Tak ada makanan atau minuman tersisa Dan mereka sangat lemah, lapar dan amat haus Maka Nabi pergi dan meminta Ummu Ma'bad, apakah ia memiliki sesuatu yang bisa dimakan atau diminum? Menurut liwayat yang lain, disampaikan saudara Ummu Ma'bad, Ubay ibn Amr, mereka berada di ambang kematian, mereka menjadi mengigau karena terlalu lemah lapar dan haus. Ummu Ma'bad mengatakan bahawa ia tidak memiliki apapun buat mereka dan bahwa di situ adalah perkemahan miskin yang tidak memiliki apa-apa maka Nabi Alaihi Wasallam melihat seekor kambing tua di sekitar situ beliau meminta kepada Ummu Ma'abad agar kiranya sudi membiarkan beliau untuk mengambil susu kambing tersebut tapi sekali lagi Ummu Ma'amad berkata bahawa kambing itu sudah uzur ya Rasulullah dan telah lama tak bisa mengeluarkan susu dan nabi meminjam sebuah mangkuk dan pergi menghampiri kambing tua itu Subhanallah atas izin Allah yang diberikan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diperahnya kambing tersebut dengan tangan nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kelembutan dengan izin Allah maka keluarlah susu tersebut yang sudah bertahun-tahun tidak keluar karena sudah uzur Sampai mangkuknya penuh dan yang pertama diberi adalah Ummu Ma'abad Nabi tidak langsung meminum susu kambing tersebut Walaupun Nabi dalam keadaan lapar dan haus Ma Walaupun keadaan beliau sangat prihatin Beliau Bawakan susu tersebut, susu perhanyis tersebut untuk diminum Ummu Ma'bad. Dia hormati kepada yang lebih tua dia dahulukan. Padahal ini Nabi SAW dalam keadaan lapar dan haus, begitu juga para sahabat. Namun, Nabi SAW menunjukkan akhlak yang mulia, mendahulukan daripada yang tua. Sudah itu, beliau perah lagi dan berikan kepada para sahabatnya dan terakhir ketika mereka semua sudah dapat bagian tidak ada satupun yang lapar dan haus barulah Nabi SAW mengambil bagian itulah sunnah Nabi Muhammad SAW itulah cara beliau melayani umatnya dan itulah sebabnya mengapa beliau sangat dicintai penciptanya sebab beserta para sahabatnya dan umatnya Inilah akhlak Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahi Alamin. Pada hari ini, semoga Allah menurunkan kita hidayah dan rahmat serta amunan untuk menceritakan hal tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditikrul Awliya Tanjilir Rahma wa kaifa zikr muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan nama-nama para auliya Allah turun rahmah bagaimana kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan sejarahnya alhamdulillahirabbil pada hari ini kita diberi izin untuk mendengar sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar nasihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Semoga hati yang keras di dalam hati kita ini, Allah runtuhkan dengan cahaya hidayah. Allah runtuhkan dengan cahaya taufik. Allah runtuhkan dengan cahaya rahmat. Dan Allah runtuhkan dengan cahaya muhabbah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi.